O ti is Oktoobris 2023 on meie saate külaline Anneli Anna Tamme, kes kuulub MTÜ Anna Asum juhatusse. Mida see Anna Asum endast kujutab ja mis sugune oli Anneli Anna teekond selleni? Sellest täna kuuleme. Saat on kokku pannud Piret Brigitta Riim soovin head kuulamist. Oras raske leida tunduvad, kui võttu endaga, kõik oma sihti ilma saa, kõik läbi segi käib. ja kas kõik ijal joonde saab, sul kahe vahel näib? No. Reomeel tegutseb mitte Anna Asum. Selle eesmärk on inimelu toetamine, õigeuse õpetuse ja kogukondliku eluvisi kaudu. Visiooniks on jätkusuutliku kogukonna loomine saaremaa looduskaunisse kohta andruse kinnistule, püha Eelkäijas Kiita naabrusesse, kus elanikud saavad rakendada oma oskusi läbi mitmesuguste igapäeva tegevuste ja tunda end alati täis väärtusliku kogukonna liikmena toetudes kristlikule kultuurile. Anna Asum Saaremaal ei ole kaugeltki valmis, aga vaatamata tagasi löökidele ei ole oma unistusest loobutud. Ka MTÜ juhatuse liige Anneli Anna Tamme töötab hoopis Soomes, tehes seal kiriku juures teakoon ja tööd. Kas sa räägiksid palun oma loo? Kuidas sa jõudsid Anna Asumi eestvedajate hulka? Ja sa oled üldse aktiivne igasuguste õigeusu kirikuga seotud tegevustega, nagu võib lugeda sinu Facebooki lehelt. Võiks alustada ehk selleks, et kuidas sa sinna Soome elama jõudsid. ja miks? Soome ma läksin 17 aastat tagasi. Miks ma Soome läksin? Läksin oma erivajadusega puja pärast, tema on autismispektri häirega ja kas täiskasvanuks saama tull ajal. Ja Eestis ei olnud siis võimalusi. Ja praegu kui võrrelda Soome teenustega, ei ole Eestis veel nii laialtaselt ja piisavalt neuropsyhiaatrelise vajadusega inimestele neid teenuseid. Et see oli peamine põhjus. Ennem suume ma jõudsin Eestis lõpetada sotsiaaltöö eriala ja jõudsin ka töötada siis sotsiaaltöötajana Eestis poolest aastat. Mul tegelikult oli tollal väga hea töökoht, taastusravi keskus, Olin rehabilitatsiooni meeskonnas sotsiaaltöötaja. Ma see töö meeldis ja palk oli ka ja sobiv, aga et tuli valikud teha ja siis see Soome kulimine tuli üle öö. Ja mina kui ma siit läksin, ma kujutusin ette, et meil koolis ka räägiti, et nüüd te olete Euroopa Liidu raames pädevad sootsiaaltöötajad kus iganes riigis. Ja ma uskusin seda päriselt, aga soomesse nii ei ole. Ma olin seal oma diplomiga peamiselt on no mitte keegi. Pidin täiesti nullist ja tänu sellele, et, et mu esimene keele oskus on viipekeel, tänu sellele ma sain siis tööle arengupuete ka inimeste osakonda, kus olid pime kurdid. ja esimene tööpäev oli tegelikult kohutav. <laughs> kohutav. Ma mõtlesin, et ma ei saa hakkama, ja ma tulen järgmine päev häbiga Eestisse tagasi, aga tänu Jumalele nii see ei läinud. Esimene tööpäev oli ka selles mõttes eriline, mis jääb võib meelde, et oli hästi raske hingeliselt tulla toime nende väga raske puudega inimestega. Ja ka siis üks töökaaslane, Soome Rootslanna, kes vastus esimesel päeval minu juurde, tuli minu nimelda, privaat alale, tuli väga lähedale ja küsis, et kas sa jumalat usud. Ja mina paaniliselt mõtlesin, et mis oleks õige vastus. Et mitte kohe esimesel päeval lahti lastaks, ja ma kuidagi laveerisin sealt ära, aga mis tult väga head sõbrad, et me oleme siia mani sõbrad. Aga siis ma töötasin neli aastat puuetega inimeste sellises nagu külas. Tollal oli Soome üks suurimaid siis meie mõistes nagu mitte tulundusühingud. Ja siis, kui mõnda enda poeg oli saanud enam-vähem nagu, teenuste peale, et siis ma hakkasin mõtlema, et ma tahaks ju ka oma eriala rohkem teha, et mitte siis jääda hooldajaks. Kuigi see oli omamoodi oli väga hea aeg, et nii keeleõppimise koha kui ka selle ühiskonna eripärasuste tundma õppimiseks, et oli hea aeg. Ja siis tänu jälle keele oskusele, aga toekord oli siis venekeele oskus, ennem Eestist ära mulle pakuti tööd lastekaitses. Ja ma ütlesin, et, et see on valdkond, kuhu ma ei lähe, sest et minu närvikava ei ole nii tugev, et nende asjadega tuime tulla. Aga Soomes ma just laste kaitsesse siis niivõelda sattusin. Ja Helsingi linna alla siis tööle esimesed aastad. Tänu selle venekeele oskusele, kuna seal oli palju Eestist Eesti vene perekondasid, kes oli Soome kulinud ja seal olid lapsed vanuses ka Ja sealt algas siis minu lastekaitse töötaja tee ja seda ma tegin seal kokku 12 aastat, mis on nagu ääretult rikas, ääretult raske, ääretult valus, ääretult palju rõõmupakku. Tegelikult ma teen seda siia maani ka oma kirikutöö kõrvalt ja siis kuus käin, ütleme, et, et seal kolm kuni seitse. Korda siis tegemas muna kodulehedal on lastekodu, et ma ei võta enam oma noori, nii öelda, kellele ma olen kasvataks või juhendajaks vaid et ma käin nagu asendamas ja see on, sobib mulle väga Ja pool sellest 12. aastast töötasin ma siis kriisi ja vastuvõttukeskuses, kuhu siis toodi meile lapsi sünnist, kuni sinna täiskassunejaani, aga ka peresid. Osad tulid oma algatusel, aga suuremusadul ikkagi ka siis politseiga või sotsiaalvalve poolt saadetuna. Ka eestlasi, eesti keelt kõnelevaid, nii lapsi kui peresid. Laste kaitse töökohta öeldakse, et, et sa töötad paha keskel kus tuli lahendada siis erinevaid probleeme ja peamiselt need probleemid hakkavad ikkagi ju kodunud. Nendel ma hetkel vist pikemalt ei peata, et see on oma ette teema, aga et ta õpetas mulle palju. Ja nüüd kui ma kirikutöös teen tööd ja kohtan selle erinevad kliente, kellel on ka ütleme, vaimse tervise häireid, mulle meeldib rohkem see suomekelne sõna meeletervise häireid. Meile öeldakse voimse tervise häire, aga see on meeletervise tervise häire. Et minu mõelest nagu see õigusu õpetuse ja kiriku isade kirjutiste kuhaselt meel on ju osa üks hinge jõududest. Ja kui hing on katki ja hoige, siis on ju meel häiritud ja meeleb hoigeks, kui me ei tegele siis meele parandusega. Et selles mõttes on see meele tervis nagu minu mõelest vähe parem sõna. Aga tänu no selle lastekaitse taustale, et ma arvan, et ma olen päris palju tuleste veest läbi käinud, et see läheb minust läbi ja seda tänu Jumalale ja tänu palvetele nii hommikul kui õhtul ilma palveteta ei oleks üldse võimalik midagi korda saata. kaugel mere. Kas lael säält tuleb, mis ta toob? Või mõtte kuju? Mis hingvad ise enda loob? Ei laev, on mu kauge Ta peab, ta peab kord tulema. et nüüd küll tule. Tõi! päris nagu tagasi minna, et mul on kasvanud ilma ema ja isata. No Tagantjärgi ma näen, et see on ainult puhas jumala arm ja minule õnnistuseks. Aga inimesena, ikkagi ju lapsena, iga laps ju igatseb oma vanemaid. Sellega leppimine, et mul ei ole neid, see on olnud selline valus ja pikk protsess. Sellega ma olen pidanud palju tööd tegema, aga nüüd Jumal on pööranud kõik, mis on haavanud minu hinge ja teinud mind väga-väga katki, on tänu Jumalale paranenud. Ja nüüd need samad haavad on muutunud jõuvaruks või tugevuseks ja seda just inimestega töös. Ja tänu selle õigusu kogudusele, minu kogudus on Haapselus, Haapselu Maria Magdalena kogudus ja saa Jüri on mu vaimulik isa. Helsingi õigiusu kogudus, kus ma töötan. Need on mul õed vennad ja neid on mul palju, on nii Eestis kui Soomes kui üle kogu maailma. Aga et see kodu kogudus, et see peab igal inimesel olema. Päris, kus ma tunnenki, et, et see on minu pere ja see on haapselus. Ja võike kohest naeran, et kui ma ütlen, et oma elus või nutsin, et ma olen orb, ma olin ohver hülgamise traumaga ja see trauma on mul siia maani, et ma olen teadlik sellest. Mingitel hetkedel ta võib veel kuidagi mind saada, võib-olla tegevusvõimetuks mingiks hetkeks, aga ta ei halva enam mind pikemaks perioodiks. Et kodukogudus on see, millega Jumal on asendanud kõik need puudu olevad pereliikmed, mida ma lapsen oleksin vajanud. Mul on nüüd väga palju isasid, mul on väga palju emasid ja õdesid ja vendasid. Suuremat tunnistust on raske tahta. Ja et see, millest inimene on ilma jäätud, kui ta pöördubki hädas Jumala poole, sest kedagi teist enam ei ole. See pöördub inimese poole. Täna on ja võibolla homme enam ei ole. Võibolla see ei ole mitte nagu tahtlikult niimoodi need olukorrad tulnud, aga et kes uinub ära, kes mingil põhjusel ei püsi. Et me ei ole ju igavesed ja me ei püsi ju samasugustena. Teismeelist enam me näeme maailma hoopis teistmoodi, Ja kui me kasvame noorukeas, siis me hakkame mõistma asju teistmoodi. Ka Jumala suhe siis ju kogu aeg muutub. Jumal on üks, Jumal ei muutu, aga meie suhe Jumalasse, meie mõistmine ja arusaamine Jumalasse kogu aeg muutub. Vastavalt sellele, kuidas me ise nagu, ennast tunneme, kogeme ja kuidas me kasvame ja horeneme, siis ma ikka noera ütlen ütlen Jumalale, et, et aitäh et mina oma suure ohvri rolliga, et mina õnnetu ja ma inimene, et Jumala on sellest mind välja tõstnud ja ta on kinkinud mulle väga-väga palju. Ja see on nüüd see töö, mida ma teen, et see tuleb ainult tunnistuseks seal. Ja ma ei saa öelda inimestele, kellel võibolla täna ei ole peret, kes on üksikud ja kes on õnnetud. Ma ei saa öelda, et, et pöörduge Jumala poole ja kõik laheneb, sest et see ei ole nii. Mina võin üelda, aga see võib hoopiski teisele haiget teha, eks? et ma saan palvetada, ma saan olla tema kõrval, minna tema mure sisse ja ollagi tema ka koos seal, kus tema on, aga mitte jääda sinna, vaid et ma käin seal ta juures ja olen ta kõrval, hing on seda sama õhku, mida tema hingab, kuulan tema mõtteid ja, ja kuidas siis ühel, ühel päeval äkki tahab minuga koos tulla sealt välja, vaadata päikese puule ja aga ise otsima, et kuidas siis võtta järgmised sammud. See on jumala töö, aga sellest ei saa kohe kuhe aru. Et ikka oled seal oma ohrirollis ja, ja sellest vabanemine ei ole nii lihtne, et sa pead ikkagi läbi käima kõik need Sa pead oma valuga kohtuma ja nii kui sa ei ole oma valuga kohtunud, üritad leida igasugused asendustegevusi ja nii sai sa ei saagi, sa ei jõuagi sinna ise enda valuga kohtumiseni. Ja see on see murdepunkt, kust saab edasi minna. Ja selleks on kirik. Kirik, ja kogudus. Koguduses on inimesed ja need on kõik erinevad oma, oma haavade ja väljakutsete ja oma asjadega. Aga vaimuliku isaroll on hästi oluline ja eest polvetajate roll. Kui vaimulik isa kannab polves meid ju kõiki. ja on ju taevased väed, on pühakud, kes meie eest polvetavad, siis me ju niimoodi jumalarmust paraneme. I ma kiriku juurde jõudsin Jumala juhatusel. Ei olnud teadlik valik. Eest, et Nõukogude ajal sündinuna ei rääkinud keegi, et kes on Jeesus. Ja kui ma kasvasin vanaemaga, kes on kurt, oli kurt, on nüüd ära võinunud. Meil ei olnud jõulusid, midagi, meil ei olnud televiisorit, meil metsa sees, et oli looduse hääle tulid minule, tema jaoks oli vaikus. Ka see on nüüd õnnistuseks tulnud. Ma olen õppinud inimest lugema nii huultelt kui kehakeelest ja loodust tunnetama. Seda ei oleks olnud, kui mul oleks olnud teistsugune kasvukeskund. Ma ütlen enda kohta, et mul olen sotsiaalselt taand arenguga tänu oma lapsepõlvele. Ma ei taju tihti, kuidas öelda ilmalik ühiskond toimib, mida miski täpselt tähendab. See võtab mulle aega sellepärast, et lapsena ma ei ole, mind ei ole õpetatud sellest aru saama. Et esimene kontakt, ütleme selle välismaailma, aga toimus siis, kui ma oleksin esimese klassi. Et see oli nagu ääretult raske aeg, et kui sa oled harjunud hoopis teissuguse keelega ja teissuguste tasanditega suhtlema. Mul on äärtult tore ema, super. Ma tutvusin taga päriselt siis, kui ma olin 35 Enne seda ma teadsin teda ja olin näinud ja, ja käinud, aga ma ei tunnud teda, hinge hingetasandileks. Aga vanaema ei rääkinud, ja Ükskord ta ütles kunagi, et üks täht taevas ja kolm kuningat tulevad ja laps on sõimes oma sellises omaperases viipe või kurtummade keeles. Ja mind ei nagu see küsimärk ei vaevama, et, et mis täht ja mis kuningad aga rohkem ma sellest ei kuulnud. Aga täiskoss on õhias, kui eluseadis ise need väljakutseid. Te oli püsti ees. Ja siis ma viimases hädas, häbi oli ka, aga ma ei julgenud jumala poole hüüda. Ma pidin ikka viskit võtma. Viskit võtma enne julgustuseks, et ma räägin seda sellepärast, et ma ei ole mingi pühak. <laughs> see andis kuidagi nagu võttis selle füüsilise mõistuse natukene lõdvemaks. Ja siis ma täiesti jõust, ma olin, üksi koduslapsed olid mul maal ja hüütsin täiesti jõust jumala poole anna mulle hinge rahu. Ja miks ma see niimoodi hüütsin, ma ei tea. Aga niimoodi ma hüüdsin ja läks neli kuud. Ma unustasin selle ära, oli-oli no, ja, ja tuleb järgmine päev ja toimetad oma toimetamisi. Ja nelja kuu pärast hakkasid asjad toimuma. Töötasin tollal harju olla alla, aga see selles ja Personali. oli sekretarine. Sest tuli meil turva pealik sinna, võttis põhues piibli ja kinkis mulle piibli ja võtsin, et, et äkki keegi näeb. <laughs> Piindlik ka. Aga see piibel on nüüd kapsaks loetud. Siis ta kutsus mind kudukogudusse, 7. päeva adventistide koguduse, liige tollal oli. Ja siis ma käisin, aga Jumal ei panud mulle südamele, et ma peaks nüüd sinna jääma või, või teise kohta jääma. Mul oli südamel see, ma palvetasin Jumala poole, et anna mulle leping, anna mulle lepping, et ma tahan saada leppingut sinuga. Et Jeesust mul ei olegi väga vaja, aga ma tahan lepingut saada. Ja siis ma sattusin õppima sootsiaaltööd. Saatusin sellepärast, et see ka päris mu teadlik valik, et ma et okei, okay, et, et miks ka mitte. Ja läksin praktika raames, oli Kehra, sootsiaalkeskuses oli üks tuttava tuttav ja ma läksin talle appi rühma viima Pühtitsa Kloostrisse ja Pühtitsa Kloostris ma sain ristitud. Ja see ristimise hetk oli selles mõttes erilne, mida ma tagant järgi mõtlen, et ma olin siis sotsiaaltöö praktikondina rühmas, kus olid vene keelt kõnelevad puuetega inimesed. Ja siis see ristimine tuli niimoodi, et, et kui üks puudega inimene ütles, et, et kas saab, et ta on nagu väga igatspe ja väga vaja. Ja siis see nun käis seal nõu pidamas paaduskaga ja tuli tagas, ütles, et, et paaduskale täiesti sobib ja et kas on veel, kes tahab. Ja mul oli niimoodi, et mina, mina, mina. Ja, ja see tuli nii, et, et no, ma ei suutnud seda kontrollida, see tuli nii sealt kuskilt väga sügavalt. Ja siis oli veel üks ja me seisime. Ja see oli kirku slaavi keelne, ma sellest väga aru palju ei saanud. Ma palvetasin jumala poole kogu aeg. Meil olid valged me rõivad anti peale. Ühel pool oli üks puudega inimene, teisel pool oli teine. Ja mina seal keskel. Ja siis me kolmekisi kõik seisime Jumala ees. Kõik täpselt Jumala lastena, võrdsetena. Jumala ju ei vaata, eks? Et, et üks on puudega, teine mitte. et See on ju meil ilmalik määratlus, et, et kuidas on diagnoositud Ja nii taas Jumala ees me oleme kõik võrdsed. Ja see on mu ristitud. üskogemaata taisivad sinna taga hoolimaata minn torka sokkaga mis ma nüüd See tee tuli Soome kulimine ja kloostris ei ole oma kogudust selles mõttes, et, et kes oleks nagu võtnud käe kõrvale ja hakkanud vaimulikuks emaks ja isaks. Ja keilas, tullal ma elasin et, et seal ei olnud rohkemad kui luterikirik. Ma noorem poeg, sama erivaatusega poeg, tema seis luterikirik, kus ristitud Jaani Jaani Ja Siis ma olin nii öelda, ilma peal. Ja kogu aeg mõtlesin ja suhtlesin Jumalaga. Jumal on hea uumoritajuga. Ehk ma ju piiblit, ma võtsin selle lahti, mida kingiti. Ega ma ei saanud mitte midagi aru sellest. Mitte midagi ei saanud aru. Aga Jumal saatis, andis mulle ühe suure võidu. Ma sain sellise võidu Sarmel Seiki, kus me käisime siinai poolsovres. Ja püha Katarina kloostris Ja see on ma kuulesin suu lahti, et põleb põõsas ja mooses. Ja et see oli nagu esimene puudutus selle vanatestamendi poolega. Ja kui ma seal tagasi tulin, no Iisrail ei olnud minu jaoks tollal nagu midagi erilist, no Iisrael on samamoodi riik nagu kõik teised, ei olnud sellest nagu mõelnud ja kui piibel ei avanenud veel. Ja siis sama naiste rahvasse Soome-Rootslanna ühel päeval astus minu juurde ja küsis, et, et kuule, kas sa vabatahtliku tööd tahad minna tegema Israeli? Ja mul oli see soov ammu olnud peas, aga ma mõtlesin, et kas Afrikasse või Indiasse. Iisraeli, okei, okay. noh, ma küsin, et, et kui kauaks, et ma kauaks ei sa minna, et, et mul on, oli üks laen ja siis oma see erivaatusega poeg, kelle asju ma pidin nagu ka koordineerima seal veel. Ja ta ütles, et noh, miinimum aeg on kolm nädalat, aga et armeesse, Iisraelisse. Noh, no, pole et, et mis ma seal teen, et ma võin armeesse ka minna. Aga Iisraelis siis ma sain tuttavaks Jeesusega. Ja niimoodi see läks Ja no Suumes kollektiiv, kus ma töötasin, oli väga palju erinevatest vabakogudustest inimesi Ja, ja kui keelt ka väga, siis ei osanud Üks ütles, no tule kaasa, meil on vägev koosule, keegi laulab, et taanist on vägev kõneleja et, et kui ütleb, kõik kukuvad pikali, et ma olen ka need läbi käinud Aga Jumal on näidanud kogu aeg, mis seal taga on, mis seal taga on Ja siis niimoodi ma läksin, kui ühel hetkel kus mul väga lähedane inimene suumes hakkas mind ründama, kui ta kuulis, et ma olen õige usku ristitud või õige usu kloostris ristitud. Ta ütles, et see on saatana teenimine. Ja see oli see piir. Nagu ma vajasin, mul on väga tänulik selle inimesele. Mul oli seda ta stoppi. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et, et mille poolest õige usk erineb siis teistest. Ja ma läksin Saaremale püha eelkäias Kiitasse. Ja emoteofiili, ma olen siia väga tänulik. Et kui oli liturgia, mina ise enesest mõistetavalt marsisin armulauale ja pärast sen riialda, et kuhu ma tulen ilma pihita. Et ma olen nagu kadunud tütar, et kes on tagasi tulnud, aga et ma ei tuhi ju minna armulauale enne, kui ma pole käinud pihil. Aga need on kõik kulnud mulle õpetuseks ja kasvamiseks. Ja saarema järel ma läksin juba siis kloostrisse Klooster on mind alati väga tõmmanud enda poole. Ja ilmselt oli ka see siis, kui Jumal pühtitsa kloostris andis mulle südamele väga tugeva tahte, et ma hüütsin. Mina, mina, mina tahan. Et siis tollal veel ei olnud ju seda kloostrit reumel. See oli aastal 2002. Koguduse ma leidsin tänu Lutteri kogudusele. Aapsul oma ma sünnilin. Ma olin reisile Eesti kiriku lugejatega. Ja väga ja sõber Sirjasem, kes oli pikalt Eesti Kiriku lehe peatoimetaja, tema oli üks grupp juhtidest ja meil oli siis tullal reis Läänemaa ja siis me sattusime absolu Maria Magdalena kirikusse. Ja ütlesin, et oi, see on ju õige usukirik, et, et ma tahan, mul oli tohutu janu, et ma tahan teada, ma tahan teada. Ja ma läksin isa Jüri juurde ja ütlesin, et, et ma olen ristitud ju pühtitsa kloostes, et ma tahan teada. Rauhke, ta andis mulle raamatu, õigusu tee, kallistusvee. Ma sain raamatu ja läksin kuskile reisile ja ma käin nendel mägimatkadel. Ja see raamat oli mul kaasas ja ma lugesin ja lugesin ja lugesin ja nutsin ja mõtlesin, et issand, see on ju minu tee. Et see, mida ta kirjutab, et, et see on ju kõik see, mis on mul juba rakkumälus, aga et ma ei ole osanud seda kuidagi sõnadesse panna ja keegi ei ole osanud mulle niimoodi sõnadesse panna, nii nagu oli seal raamatus kirjutatud, et ma juu, nii siin ja rääk, mõtlesin, et oi, et see on nagu, nagu ongi minu tee, et see ongi nagu kirjutatud minule. Kõik tulid sa, sa tulid nagu päikene ja ilm ei maa, sa tulid nagu päikene ja paistsid südami. See oli Salo Püha Risti Sässoonas, Soomes. Ma elasin tullal salus See oli 2015. Meil koguduses oli erinevad inimesi, seal on ka, no Soomes on palju Karjala maalt tulnud inimesi. Ja siis seal 60 plus inimesed hakkasid rääkima seda, et kui ma jään pensionile, et nii tahaks minna sinna kseenia kogukonda elama, aga seal ei ole korterit. Ja mida kas huvitama, et, et mis kseene kogukond? Ja uus valama klooste kõrval on see kseene ridaelamute kogukond. Ehk siis seal on kolm ridaelamut. Tollal oli järjekord sinna, ütleme, viis aastat Ja kui siiski saab ja eelistatud järjekorras on muidugi need, kes kloostrile näiteks ütleme õmblejad, et loomulikult kui on vaja kirikutekstiile ja vaimulikele munkadel on vaja tekstiile ja, ja riivaid, et, et siis loomulikult need inimesed, kellel on need oskused olemased, need on ju eelistatud järjekorras. Kuidas sa muidu käid kloostrit teenimas nüüd-öelda ilmikuna, et sa ei saa seal koha peal elada, eks? Sa võid olla vabatahtlikuna seal, aga siis on ka oma mingi periood, et sa ei saa vabatahtlikuna elada siis kloostri ruumides aastaringselt, et see ei ole nagu võimalik. Ja selleks on rajatud sinna kõrvale siis kseenia kogukond. Tutvusin seal õmplejonnaga, kelle tütar on Lindula kloostris, nunn niemele. Ta on mitu korda meid külla kutsunud, me oleme ka Eesti kiriku toimetusega seal külas käinud. Ühte lugu tegemas ja et Ulla on meiest palvetanud ja jaganud kogemusi, et kuidas siis on elada kloostri kõrval. Ja ta ütles, et tema kulimise põhjuseks oli esmalt see muidugi, et ta elas enam Raumal, mis on oppiski lääne Soomes et tütrest sai nunn. Ja ta ütles, et, et kuna tal ei olnud kedagi teist lähedast, seal lähedal, et loomulikult ta läheb sinna, kus ta tütarki on. Ja kuna tal oli õmble eriala, eri ala, siis ta sai sinna kohega korteri ja elab täna päevani seal. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et, et no mõjugi, et, et kodu kloostri kõrval, et, et seda mu hing on kogu aeg igatsenud. Ja vahepeal ma ei saanud nagu aru, et, et kas mul on nunna kutsumus. Ja siis ma käisin jälle emade Teohviili juures. Ja rääkisin talle sellest, et mind väga tõmbab kloostri poole jätkuvalt. Ja ema teofiili, otsakohene nagu ta on, ütles mulle, et kloostrise tullaks üksinda, mitte perega. Nii ongi. Et sellepärast see kodu kloostri kõrval on isiklikult nagu mulle väga oluline asi. Kui ma nagu selle ideega tulin, siia läksin isa Romanne juurde, Roman Tõnissoni juurde. Ja miks tema juurde, sellepärast, et tema oli tollal kuressääras preestriks. Ja ma teda ei tunnud tegelikult, aga ma olin kuulnud, et ta on ka Soomest teeninud. Ja Soomest temast räägiti väga hästi ja soovitati mul veel, et võtta ühendustisarumanniga. Küsi, et tema teab, et temal on Soome kogemus ja tema on saaremal Ja mina võtsin ulguse kokku ja, ja kirjutasin talle ja, ja teda kuidagi kõnetas see mõte. Saime kokku esimest korda siis Kuressaares seal Püha Nikolai koguduse õue peal. Ja mul oli kaasas siis oma vanempoeg, kes Eestis elab. Tema ei ole ristitud, aga tema tahtis emale olla hea laps. <laughs> ja tuetada siis selles asjas, kuigi ta ise täpselt ei teadnud, mis see kloostri kõrval kodu tähendab. Et, et. Aga ta sõidutas ja oli tueks ja. ja siis lapselaps oli väike. Ja. ja siis me läksime neljakesi pihtla valda. Isa Romania ja minu vanem poeg ja lapselaps ja mina. Isaur Manil oli ikka preistri rüüü peal ja see kaelas kaelas ja Saaremaa vald ei olnud veel üks suur. Tollal olid veel need eraldieks ja Pihtla vallas oli vallavanemaks selline korismaatiline vallavanem saarunda no et Ta vaatas meid niimoodi ülevalt talle, me olime erinevate pikkustega. Ja, ja Isarman mõjus seal väga autoriteetselt oma veel suure ristiga ja vallavanem saar ütleb, et nüüd on taevased jõud ise kohale tulnud. Sest ta meid istuma ja kuulas ära ja ütles, et selles saab Eestis pioneerprojekt. Aga et ta niimoodi venima jääb ja ei lähe üldse selle aja järgi, mida ma ise oma peas mõtlesin, seda ei osanud ka mina arvata. Aga ma olen lepinud sellega, sest ma tean, et kui ta läheb mitte minu tahtmise, vaid Jumala tahtmise järgi, et siis sellest saab parim. Kui ta oleks minu tahtmise järgi läinud, siis oleks juba ammu ilma kokku kukkunud ja oleks juba unustatud. Seal on ikkagi, ma ütlen, et iga samm on Jumale juhitud, et antku jumal ainult kõrva kuulda ja hinge siis nagu tajuda seda, mis tegelikult on jumala sõnum, et mitte minna nagu oma selle, no, et mina nüüd tean ja mina ajane, mina, mina toimetan, et siis tulebki nagu sein ette, siis ma jooksengi peaga vastu seina. No see kundi ostmine, et, et kõigepealt selle grundi leidmine vallast üeldi, et nendele ei ole anda vallakrunti ja andsid soovitusi, et vaadake siit, vaadake sealt. Aga kloostri kõrval on üks naabrimees Tiit Taavik, kes on meil juotuses olnud pikalt. Tema on isega töötaja. Tema ütleski, et üle tee on Andruse kinnistu, mis on omal ajal olnud Reo küla keskuseks. Seal käis piima auto, seal käis autolavka ja inimesed tulid sinna istuma ja juttu ajama. Ja siis kui seda kunti hakkasime ostma, otsusime, et see on ju väga hea taustaga. Ja need inimesed, kes seal elasid, Aleksandri ja Sofie Muk, nende perekonna nimi on Muk, üks nendest on sõrvepoolt pärit. Ja nemad toimetasid jah pikalt ja nad olid selles, selles mõttes nagu multifunktsionaalsed, et nad olid hoidnud seal kolhoosi raamatu pidamist, kui teinud kingi, kingsepa ametit ja, ja mida iganes seal nad olid ka pidanud. Selles mõttes asukoht oli väga hea kloostri kõrval. Aga siis see grundi enda ostmine, et, et grundi omanik elab tartus, on ise kinnisvara ettevõtja ja tema hindas seda grundi alguses väga kõrgelt. Aga siin oli jumale juhatus selles mõttes, et algselt selle kundi eest küsiti 75 000 eurot ja ka ema ohviili helistas ja talle öeldi täpselt sama hind. Kauplesime, ootasime, siis hind kukkus alla 25 000 peale lõpuks ja mõtlesime, et, et okei, et, et peaaegu juba nagu ta posta. Aga siis soome poolt oli kui Jumal juhatas ühe inimese, Marti Isakainen, kes on ettevõtja ja tema konsultantina on olnud meil kaases kogu aeg ja ta tuli ka sinna vaatama ütles, et, et sellist raha mina teile küll siia kundi peale ei anna, et, et see on üle hinnatud. Ja siis ma et okei, okay, et, et räägib, mis ta räägib, aga tasukoht on hea ja et meie jõunne ei etta. Ma pakkusin välja omanikule, et hindame ära selle, lähme ametlikult. Ja siin see lahendus sündiski. Tuli siis kinnisvara ametnik, Kuna seal selles vanas rehi elamus oli sees kaks üürilist seal omanikul. Ja hindaja siis hakkas hindama ja tuleb välja, et seda maja ei ole olemaski. Aga kui üürnikud on see, see võtad üüri ja maja ei ole olemas, et seal tekis nagu selline vastoolu Ja siis see hind kukkus alla 15 000 peole. Sest et me tegime maja joonised, selle järgmiste olemas oli ja, ja sellega saime nagu valda minna ja valdutis selle maja siis arvele ja see läks nagu sinna ehitusregistrisse arvele. Et ka siin oli keeruline tee, aga, aga siis see hindaks alla 15 000 peale, siis sai ära ostetud. Detailplaneeringu tegemine on kestnud peagu pooldest aastat. Ja nüüd 31. august 2023 Saarema vald andis ehitusõiguslua meile. up, püha Pühaolavi koguduse pastorit sa Rajandut, kes on arhitekt. Tema tegi meile ridaelamu projekti. Ta tõesti täiesti ihu ja hingega panustas ennast sinna mõtles kaasa. Tegi ka meile väga palju hinna soodustust. Siin tuleb kolme ehitist. Üks on siis Sassimaja, ehk siis Aleksander, kes siis enne melas seal Aleksandri järgi Sassimaja. Nii öelda, et kohalikud kaadiaksid, millest jut on, eks et Nagu samas, Aleksander on väga levinud ja püha nimiga õigusu. Rikkondades ja see gründ on Andruse kinnistu ja kirik. Reome kõrval on jõu püha esma kutsutu Andriase. apostel Andriase kirik. Et need nagu haakuvad kõik oma vahel väga kenasti. Ja see on ridaelamu, kuhu on siis projekteeritud alla esimesele korrusele siis kuus puksi kahe tuhalist et kuhu siis soovikorral võib tulla üürile. Ja oleme kaalunud ka seda, et on võimalik ka usta, aga et siis tulevad sellised lepingud, et pärast ei müüdaks seda siis edasi ükskõik kellele, et selle kogukonna eesmärk ja visioon ja misioon saaksid muudetud või kahjustatud. Et see kogukond hakkab põhinema või põhineb õigusu õpetusel, kristlikel väärtustel. Et mida tähendab õigiusu õpetus selles kontekstis, Et kuidas me seda elame tõeks sellises kogukonnas, kuhu tuleb inimesi elama erinevates vanustes, erinevates eluolukordades, kust erinevate probleemidega või tugevustega, nõrkustega, et me oleme kõik erinevad. Ja et mida tähendab siis elada tõeks tõiguse õpetuse järgi, kloostri kõrval kogukonda? Et selleks on kiriku kalender. Kui me järgime kiriku ja koos kloostriga on väga hea seda samas rütmis teha, samas rütmis hingata. Ja kes soovib rohkemat, on ju võimalik palvustele hommikupalvustele, õhtupalvustele. Et see on ju see hingetoit, vaimutoit, mis on kohe üle tee. Ja samas klooster, ma arvan, et ükskõik kui palju nunnased või muukasid seal elaks, et iga klooster vajab alati abikäsi. Vähemalt Soome näitel ja ka näitel. Ja siis oleks kohe abikäsi ju üle tee võtta. Sest inimene tahab ju ka anda. Et kui saad ja mida mõemaks me saame, palgatöö hakkab ära jääma ja lapsed on juba suured ja kuna on praegu maailm nii avatud ja paljud on jäänud üksikuks lapsed on üle maailma laiali, eks ole, kes on mu naabrit, kui ma olen pensionär, tahaks ikka olla ju omade juures. Võibolla me mõtlemegi erinevalt, võib-olla mulle maitseb saia ja, ja, ja sinule maitseb võib-olla hoopiski rukki leib, et me ei rõõmusta sama asja üle, aga et, et kui meil on kirikukalendris, ütleme näiteks üles tõus, mis pühad, siis me teame, mida see tähendab ja me rõõmustame koos. Et see on see tõeks elamine õpetuse järgi siis see kukkuondlik eluviis, mida me saame tõeks elada siis just kirikukalendri nende pühade järgi. Ja nende pühakute järgi selles mõttes, et näiteks Soome helsingi õigusu koguduses, kui võtta lahti nende interneti koduleht, ja seal on üleval alati, kas see on päeva sõna ja päeva pühakud. Kui mul on hommikul aega, siis ma alati võtan lahti ka selle päeva pühakute koha ja seal on üldiselt neid mitu, aga ma püüan alati vähemalt ühe ära lugeda. Ja vahest puudutavad niimoodi, et lihtsalt sa nutad, palvetad ja nutad ja see on osa sellest palvusest. Et see pühakute elulugude lugemine ja nende lugude lasmine läbi oma hinge, läbi oma keha. Et ka see ju tegelikult ehitab meid üles ja toob lähemale Jumalale. Meil on teine maja ka. Teine maja on siis Sofimaja. maja. Ja siin kuhal ma pean ütlema, aitäh, isa Pärnust, kes kaks aastat tagasi võttis mu Pärnus ükskord ette ja pani paperi ja liiatsi laua peale ja hakkas harvutama, et kui palju ruudmeed peab olema, et ennast ka ära majandaks, mis on ju ääretult oluline. Ja siis me arutasime need ruutmeetreid, et kas meter rohkem või meter vähem, et see on oluline. kuigi ma ei tahaks nii mõelda, aga see on oluline ja ma sain käia koos temaga ära ka külastamas mateki majatehast Pärnus ja näha siis, mida nad ehitavad ja kuidas nad ehitavad. Et kui me teeme selle Sofie maja, mis on siis rohkem, ütleme nendele 65 pluss inimestele, et kus ongi siis 12 tuba, tuba tubakööki, moodulmaja. Ta ei pea ju kurra, aga valmis tegema. Et põhimõtteliselt, et me saame kell lisada just vajadus põhiselt neid juurde ja juurde ja, juurde ja kõrgusesse ja laiusesse. Ja, ja sinna kogukonda tuleb ka preester elama. Me ei saa niimoodi ette planeerida, et Jumal annab südamele ja, ja küllab siis see preester teab. Ja, ja siis tuleb sinna kolmas maja poolavatud kogukonna maja. Kui jumal annab sama regielamu, mis praegu on veel püsti, see oleks vaja lahti võtta, et saada kätte siis need mõned palgid, mis on veel kasutuskõlplikud. Et need palke kasutada siis sinna pool avatud kogukonna maja sisse, et säilitada tükikene selle koha ajalugu. Aga see regielamu on kehvas olukorras, katus on juba ühest otsast looka vajunud ja, ja sajab läbi. See lamutusprojekt maksab. Seda oli 700 eurot pluss käibemaks, et saada projekt, siis tuleb võtta see lahti, kõlplikud osad ära ladustada, külpmatud ära utiliseerida ja seda raha meil täna ei ole, et me maksame veel praegu, see on peaaegu makstud seda detailplaneeringu, need arveid. Tasab isi, tasab isi, et vaatame... Ja huvi on suur ja on küsitud. Siin Tallinasti on tuttava tuttav küsis, et tema on üksik ja tema on korter. Ja tema ei taha üksinda jääda pensioni korteris elama. Et tema hea meelega tahaks annetada meile selle korteri ja tulla meile elama. Ja ta rääkis seda üle eelmisel aastal, aga meil ei olnud midagi talle veel pakkuda. Aga see oli rõõm jälle kuulda, et, et, et selline huvi on olemas. Kui me ükskord jõuame sinna maani, et saab hakata tegema lepinguid. Et see on pikk protsess, et kõigepealt nagu oma vahel selgeks mõelda, no, näiteks Soomes on või Skandinaavia maades ju müüjaks asumisõigust. Minu mõelest seda Eestis ei ole. Et see on elamisõigus ja ma elan seal Ja siis seal erinevates kohtades on ka need nüansid et kas mul on õigus ka seda elamisõigust pärandada siis edasi või müüa või müüa tagasi. No, need on kõik need nüüansid, mis tuleb täpselt läbi vaadata, et ei oleks peast kasusaajad või kahju kannatajad. Et need vajavad kohe mitu juriidilist pead sinna ümber. Läheb aega, jah, jah, jah. Õhtu rahu sisse täis taeval, ära kadus ühes minu rahud ka, süda tahtis ühes ühes sõiduga, oleks ühes läinud ühes temaga. Sada värsta sõitnud, sõitnud tuhat ka. Sõitnud kaugel ära, kuugilesi. Unustanud kära, laulnud vabavi. Oleks ühes läinud, ühes Sada värsta sõitnud, sõitnud tuhat ka oleks õisan laulnud korraks ometi tulnud pealegi siis kurbus tagasi et siis kui ma esimest korda kuulsin et võib olla nii, et no, nad kulivad kerasil eelmine ja muidugi käis külmüüd läbi ja siis kui see tuli konkreetselt nähtavaks et on juba kuupäevad paigas ja kuu näed mille nad siis asju pakivad et oli ka väga kurb Väga kurb ja erinevaid tunded käis läbi ja siis meil on väga super juhatus, hästi ture juhatus ja hästi pikalt. Me oleme kõik koos seda kandnud, sest on võimalik ainult koos teha. Teistmoodi ole võimalik ja Haapsalu, Maria Magdalena kogudus on käinud seal, me oleme käinud seal palverennakul. Soomest on tulnud palverennu sinna, eks ole, et kõik toetavad. Kes palves, kes väikeste annetustega, kes hea sõnaga, et, et kuidas keegi saab. Ja siis me juhatusega arutasime, et, et mida me nüüd teeme, kui nunad ära kulivad. Et meie, meie ju visiooni ja eesmärk siis ju kukub kokku. Et me ei saagi enam nähtavaks ehitada seda aegs. Ja kui meist ühe usk vahest hakkab kõikuma, mis on täiesti inimlik, siis Jumal annab teisele selle usu ja teine usub ja see kannab sind. Ja see oli nii tore, kui me juhatuses rääkisime seda. Mina olin juba valmis loobuma. Ma olin nagu, nagu nii kurb ja nii kõtki ja, ja murtud sellest. Aga siis kui juhatusega äga arutasime ja nad ütlesid, et see ei saa ju jääda tühjaks. Sinna tuleb. Kas mugad või nunnad? Aga sinna tulevad. Ja nüüd kui oli festival Saaremal ja, ja ennem seda tuli kaks vabatahtlikku Soomest ja ma tulin nendega koos siis sinna tühja kloostrisse. Ja ma olin seal ja Maduska Marina Marina oli ka. Ja siis ma tundsin, et... Kui hea on seal palvetada, me tegime palvust. Oli selline õhustik või selline vaimsus, et nunad on lihtsalt praegu kuskile korraks ära sõitnud. Nad tulevad vastu tagasi. Festivaliöel seal sai majutuda, et johre jõu majutus palju inimesi. On no nüüd viimane, mida ma kuulsin, armas õheke Kristi. Tema oli nüüd seal tegi uues sügistöid. Marina käib seal ja Marina tütarimselt ja tegemist seal piisab. Ja Tiit üle tee, ja sama Tiit, kes on meil Anna Asumi juhatuses, tema käib, aitab väga palju seal ka. Tal on masinad ja traktor ja mis tal kõik on. Et kogukond ja siis Apostel Andrease kiriku kogudus, nemad ju ka toetavad ja tänu jumalale. Et nüüd on nagu põnevaeg, aeg, et kas nunnad tulevad Soomest. Ma isegi tegelikult rääkisin Lindula kloostrist ema igumeenia Mikaelaga ja ma teadsin, et see on nagu pool naljaga küsitud, aga ma küsisin, et, et äkki teilt on mõni, tahab tulla nagu nii öelda seda abikloostriks raames Saaremaale. Aga siis ema ütles, et ja, et, et meil endalgi on vähe, <laughs> endalgi on vähe, aga et äh, tulevad, kas nad tulevad Soomest või Kreekast või kuskilt muujalt, aga küll aglad pakivad asju. Ja. Suur tänu onneli Onno Tomme. Ühse ära kadu su vankkervurinal, Õhtu rahu sisse Sellega ongi meie tänane ortodoksia läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saata toimetas piret pregita riim. Kui jumal annab, kuuleme Anneli Anna Tamme tegemistest ka edaspidi. Seniks hoidku ja õnnistagu teid meie kolm ainus jumal. Ortodoksia.